Але народові потрібен спокій? Не можна всю історію воювати. Це висушує всі джерела народної душі. Войовничі народи або ж гинули безслідно, як обри чи гунни, а то нікчемніли, стаючи жертвою інших, ще нікчемніших. Хіба залізні легіони римські не розносили колись орлів своїх по всьому світу? І де тепер ті легіони, і де їхні орли? Хіба Тимур не розгромив Баязиба Близьковичного, що лишався його єдиним суперником під сонцем і місяцем? А де те царство Тимурове? Твоє червневої ночі відкрилася мені вічність. Ще не народився великий філософ мого народу, і великий поет його не прийшов. Я не міг тоді вгадати їхніх імен, які може затьмарити моє нім'я. Але мислі їхні великі вогненно зблиснули перед моїми очима тої ночі, провіщаючи будущину землі моєї і народу вкраїнського. Славитимуть вони найперше розум і дух. плоть чтожне, но дух животворить. Орися ти, моя ниво, долом та горою, та засіся чорна ниво, волею ясною. Орися ж ти, розвернися, полем розстивися, та посійся, добрим житом, долею повися. Розвернися ж на всі боки, ниво десятином, та посійся не словами, а розумом ниво. Примітка. Тарас Григорович Шевченко. Так знакаются мысли Гениев, розум и воля. Что за вольность? Добро в ней какое! Ины говорят, будто золотое. Ах, не золотое, если сравнить злато. Против вольности еще оно блата. О, когда бы же мне в дурне не пошитесь, Дабы вольности не могли, как лишитесь. Будь славен вовек, а муже избранный Вольности отче, герою Богданы. Примитка жрегорийского рода, Статуа цем вольности не намыть не на день, а на веки. Ось над чим думав я тої червневої ночі між числами споном і восьмим, з середина четвер, між співом перших півнів і других. Мені було тяжко підранковою зарею. Ніхто не поможе, ніхто не порадить. Холодна самотина генія. Простий посполитий, міщанин прокидається поряд з коханою жінкою в теплі затишку. А я обіймаю порожнечу, і холод оточує мене, як у зоряних висях. Я дивився на зорі, і вони жахали мене. Чорна безмежність неба нагадувала про марноту людського життя, а я ж вознесений над народом своїм уже не міг тепер змарнувати життя власного а мав кинути його до самих зір, щоб засвітилося воно і горіло, і згасно. Прагнучи зазирнути в майбуття, спробував я поглянути в минуле. І що ж я там побачив? Золотий Київ, а до нього пливуть Дніпром, лодії золотії без усіх земель. І земля одна, народ один, і все Одне. А тоді жорстока розокремленість, злочинна і безглузда, і вже, мов би, не було єдності тої правічної, і ніхто не пам'ятає, ніхто не згадує. Знання про минуле загубилося, його зневажено, віддавано тільки схильникам-мудрецям, хибно вважаючи, що ні мудреці, ні минуле, ніколи не загрожують дню насущному» і я намірився об'єднати і воз'єднати роз'єднане. У цьому бачив розумну волю і вільний розум найбільший, так написав цього власноручного листа до московського царя Олексія Михайловича. Відомо золь не гаразд, що цар ще й не муж, хлопець, як мій Тимко, що лист мій і не дійде, може, до нього, а тільки перекажуть його своїми словами в грамотці приграничні воєводи. А коли дійде, то й знов читатимуть тільки воєводи прибічні і мовитиму цареві те, що захочуть мовити. Бо хіба ж узяти на тортури, за участі в бунті проти царського улюбленця Морозова, Москвич, Савінко Козіпін, вже стоючи одною ногою в могилі, не сказав гіркої правди, гасударь молодой. «І глядіт, все і за рта у бояр Морозова і Милославського, а Ніссям владеють». Та все ж писав є до царя, бо ж за ним стояв великий народ, брат найрідніший мого народу. Доля не була милостивою до наших народів. Жорстокі завойовники шарпали їхнє тіло. Вогні на шесть нищили найвищі здобутки. Безглузді кордони роздирали єдину землю. Та народи наші ніколи не полишали думки про свою духовну спільноту. Ніколи не ділили своїх високих надбань на моє і твоє. І ліпші сини їхні, з давніх давен, труди дні свої посвячували невтомній боротьбі за єдність земель, за утвердження високої єдності. Дерзали землю нашу княжі-чвари, Витоптували дикі орди, Гнобили чужинці, Та й у дні Могутні билося й гриміве Над згорьованими народами неславне слово. Лунали незборимі заклики до боротьби За визволення, за незалежність, заєднання. Чи був то перший руський митрополит Іваріон,